Gabor dion, gabonon gitorri zuen Imugamers podcastera, bak ez dute Bideojogeen podcast talde batetikan, eta bestetik ere bai Ba, e, nire, ba, mintza praktika Eta bloga zergatik ez ez Eee, zer mouz, zer mouz e, Zuen a, pasatutako Asteak, e, duela ia ia ia Iabete ia bat gaizkiz nago edo duela Iabete ia ia ia bat ja pasatu da Grabatu nuen azkenetik, baina Ba, bueno, nahiko lanpeturik ibili naiz Zauri da nire eskusabintzat ez <laughs> Ez, baina, Bueno, e, bueno ba egizut, ba, eee... Eh? Kontatu dut askotan, eee... Ba, kotxe... Bueno, lanean kotxeak ibiltzen ez zela Kataluniatik alde bat egin bestera Eta, eee... Ba, bueno, bazken astetan Ba, lanpila bat izan dugu, gainera, ba, bueno Joaten gara ez dakitez, horre Frantziarekin topa egiten duen Muga horretara joaten gara, eta Ba, etxetikan, ba, kotxez Iru ordu nago, eta orduan, ba, bueno Ba, geldituko gara ordu pare bat Lana bukatzeko, eta eta gero ba, eta horrela ja, bihar, baztu, lau bost ordu galtzen ez, e, bidaian, eta azkenean, ba, ba, bueno, azken bilabetetan, ba, kristamako ordu pila bat egin ditut. Eta, ba, bueno, nahiko nekatutanago azken aldian, baina, bueno, baina, baina, bueno, baina, eskerrak, ba, e, <laughs> bikotea lagunak eta barditu da lemendikan, eta, batez ere, ba, jokuak ez, jokuak, bide jokuak, guzti, e, guzti, bueno, era guztitako jokuak ditut, eta, ba, bueno, E, nola baitez, deskonektatzea baites, desconectatzea albiatzen diate. Eh, piskat txitiko muzikaz taiki, ser nagien oso fuerten zutetan. Eta bueno, e, gaur ez ditut, e, eskintzak ez ditut piratu, eh ba bueno, badaude baten batzuk hola, azkar batean estimen bika fra, em, zera, em, distribuidorak Ezkentza ditu, baina, bueno, ni badakizute, bikaren videojokoak normalen ez ditut e, biztiki gomendatzen. E, eta, bueno, eta hortekana parte, ba, ba, bueno, saio normal bat izango dugu. Nere partez, nere partez, ba, bueno, azken aldean e, jolazten jarraitu dut, e, azkenan ja erosi nuen eta instalatu nuen, eta zin intzen jolasten ba, duela bilazte hola. E, cyberpunk e, Phantom Liberty e, espasion, espansiora, eta ba, orain arte e, gustatu ko ba jokua amaitzen dudanean e, ba, pixat, ez dut analizia esango, baina ba piskat eh ezta komentario ez espansio komentari e, ni buruz baina izan barra dut ba pilot gustatzen nahi zaidala eh iaia eh ba bueno, joku, jokua E, Bukararaino jolastu dut, badago momentu batean, ez? E, Bate bat pasatu behar duzula eta esateizu. Ba. Hemendikan horreak jote mazera, e, jakin ezazula, e, jokoa maitzen dela, ez? Hau da, jokoaren ezken misioa, eta zehozer galditu bazaizu egiteko, ba, ba ezin izango duzu bukatu, ez? Eta hor gordetzen da partida, e, ba, beranduago behin jokoa garaituta, ba, atzera bueltatu nahi behar duzu, ba, aur, aukera daukazu, ez? Baina azken misioa, normalen, e... Ba, bueno, depende zein onak zareten eta bar, baina biru orduko misio bada. Eta beraz, ba, bueno, e, nomait jokuari kolofo jamaten dio. Momento horretaraino jolastu ni oinarrizko jokuan. Eta hortik e, ama esan nuen, ba, bueno, erosiko Eta hasiko gara jolasten, eaz zer ekartzen duen espansio hau, ez? Eta, ba, <laughs> inglesak esatu dute bezala, e, oh boy, oh boy, ez? E, ba, edukira pillo bat ekartzen du, e... Baizkiz baina oinarezko jokoa irurogeita zei, irurogeita zazpi ordutan, komiletartean, bukatu nuen. E, Kontatu eta ba, azken misio hori hori hori indikanez dudala garaitu. Horrengoan, e, horrengoan sekundaria guztiak e, bukatzen saiatu egin naiz. Eta, ba, bueno, noiz, noiz benka mapan agertzen dien eventuak eta bar e, burutzen. Eta, misio, esan bezala, ba, misio guztiak buz, edo gehienak, ez guztiak, guztiak. E, amaituta ba, e, gutxi gora bera ba 65 ordu gutxi gora bera ez zango dia hortikan ba espansioan eh ba oina oina arte eh ut ordu daramatzela, ez? Ba, oso oso engantsatua zen izan bezala ba pillo berri bat ekartzen ditu eh misio eh principala oso interesgarria da, oso ba, pixkat e, ba, bueno, jokuaren e, alturara edo. Eta horokorrean, ba, ez da, bueno, bigarren joku bat izango elitzen zera sentitzen da, ez bigarren e, atal bat izango elitzen zera sentitzen da. E, ulertzen dut, ulertzen dut garestia dela joku, bueno, garestia, komitetean, e, <gusten> beste bat, debate bat da, ea joku, bideo jokuak merkeak garestia dian, baina, e, ba, bueno, espantzia hau hogeita marre gutxi gutxigora irtetzen da, eta ba, prezio horretan i, ondo iruditzen zait ekartzen duen edukira guztia, ez? Eta esan bezala oraindik an, e, jolastu ez dakit, holastudi dutagian, ba edo. Beraz, ba, bueno, orain arte ba, oso oso konten nago espantsia horrekin eta asko disfrutatzen. Bestalde, bestalde gongea jolasten e, atzoegon nintzen lagun bateekin holasten e, maijoku atera, e, shimmer e, Me timbers, ingelesez e, badakar ber ditu titula, eta kit E, zer esan nahi duen, baina dirudien ez ba, e, piratek esaten zuten nolabieteko ba, esaldi bat zan, eta e, hau ez da kasualitatea behizik eta, e, ba bueno, ba, e, san guz, ba, jokuaren tema edo, ba, pirata batzuk garela, eta ba, ibi, biliko gara, e, gora eta bera ez, ba, gure emisiok egiten, hau, ba, joku bat da, ez dute esan. Eta ba, ba, bueno, ba, piratak beste, bueno, piratak, bai, piratak bezala, e, bueno, ba, izan ditzakegu ba beste beste batzuk, beste ontziak ondoratu ditzakegu, bai eh ba, bueno, e, bai robotaren edo manpak dituen ontziak ondoratu ditzakegu. Eh hau lapurtu, hiriak sakearatu ditzakegu edo ba, misioak edo abenturak hasi. E, Eta gainera ere bai, ba e, tasgure pirata karrera e, pirata karrerari ba bueltatxo bat emanaldi ezaiokugu eta e, ba, bilakatu ez e, zera, negozio gizon batean bilakatu eta ba, ba, gure abe, joku, gure jokoa piskat orientatu ez ba dirua egitera ta bar eh zait e, jokoak eskaintzen dituen e, ba, bueno, bide guztiak ba a proposak izaten dituzkela jokoa amaitzeko, ez? E, bueno, jokoan garaitzeko barkatu. Eta zentzu horretan ba pila gustatu zait. Egia ba jokoa, eh ba ze tapa edo jokua mai gainen jartzea eta bar, ba fiskat e, bueno, eh ez dela, eh karta asko ditu eta mapa fiska bat ba bat bezala osatzen da eta bueno, eh gogorra zentzu horretan eh itempijo baditu eta baina egia da ba ba bueno joko ez dela oso oso entretenigarria ez nik es nokan jolastuta eta asko disfrutatut nuen eta bestetik ere bai ba bueno jolasten eh, eta au, aurreko saioan komentatu nuen eh Battlefield 2042 berrogeita bira eta eh, ba, bueno, komentatu nuen zeren ba segurazki saioaren ba, urrengo eh azteko jokoa izango zan Eta, ba, bueno, e, jolastu dut, ez dut e, gustatuko leitzadeak edan, ba, hainbeste jolastu. Baina, ba, bueno, badak izot, e, beste gauza batzu jartzen zaizkit bidetikan. Eta, azkenean, ba, ba grabatu behar dut, ez? Aztero, ez dut esango, e, aztero grabatu behar baina ezakit, hilabetean behin gutxienez, gutxienez. E, ba, joku bat etaz, e, joku ez berdin batez e, itzegin. Edo behintzat, ba, e, joku berdin batek hartzen badut, ba, E, ba, espanziu baten gatik ekarri edo horrelako zerbaitetik. Eta, bueno, horregatik ba, aste ba, ba, bueno, e, honetan izango da, Battlefield 2000 berrogeita bi. Eta hau esan da, berri pare bat ekarri ditut, interesgarriak iruditu zahezkianak. Eta, e, ba, bueno, hau e, lenguan pentsatu nuen, ez? E, Saiu hau entzutu zuten batak edo biak, horrelako ba, e, berriak ez daiz zuela interesatzen, baina Nerin, e, ba, bueno, e, inkarrantzitzua iruditzen zaitez, ez dakat sektorean lagun bat bakarrikan daukat lan e, gille, baina, e, ba, ez dakit, ez, interes gare e, iruditzen zaite hartzea, ba, ba, edabide honetan, e, edo, edo edabide honen inguruan e, gertatzen diren berriak, batez ere, ba, bueno, ba, ikusi ditugu, ez, e, bortxaketak eta kosoak eta bar, edo, ba, kasu honetan bezala, ozera ba, e, o sea, grebak Ubisoft Barcelona e, ba, grebara joaten da ez e, hau ez da ba, bueno, kasualidadea e, ez dakit berrietan ikustitzen duten, bueno berrietan edo bueno, e, tse, e, edabide espezializ, espezializatuetan ikustitzen duten baina e, ba, bueno, joan den urtean e, Ubisoft Barcelona e, lortu zuen eratzea ba, sindikatu bat e, Ezpaia, está ez aquí trebatuta zauden gai baina normalean, ba, enpresak bueno, gaizki nago berroita eh e, langile baino gehi izaten baitutu. E, behartuta dago e, ba, bueno, sindikatuaren e, errepresentatzaile bat izatea eta orlako bat lan talde bat izateaz langileen kondizioen inguruan ba, ba, aritzeko eta hauek defendatzeko eta barrez. Eta zentzu horretan, ba bueno, eh USOFteko lortu zuten aurreko urtean hori e, ba, eratzea, ez? E, klaro, hau, normalen, ba, bono, eh, claro, au oso zai esaten da, e, zeren berez, ba, legalki ba ba, nola bait ez? Eh zainduta daude, zaindutak daude, baina e, badakigu ba, enpresak nahiko pazitalak ba, edo maltzurrak esaten era zentzu eta ikusten badauten ba, ba, ba sindikatu bat edo lortzen e, osatzen dutela. Ba, e, askotan bilatzen azten dira, ez, e, moduak, ba, langile horiek enpresatikat botatzeko eta barrez. Beraz, ba, bueno, zentzu horretan, ba, aurrek urtean sindikatu hori edo, bueno, lan talde hori ez, e, osatzea, ba, ba, oso berri garrantzitsu izan zen, ez dakit Espainian, Espainia baian lehena izan zen, baina lehenetarikoa e, segurenik, ez. Ez eh lan, bueno, e, ba, bueno, langileen e, e, ozera, kondizioak hobetzea eta bar eta eh ba, bueno, sektore hau askotan hitze egin dugu, ba nola, ba crunch, e, eta bar eh bizitzen dituzte langileak, hau da, ba, orduestra bat, pila e, bat botatzea, iaia e, ia proiektu bakoitzak ba crunch, e, bat edo bestea eskatzen du. Eta bai gehienetan esan dezakegu, gehienetan e, ordaintzen direla, baina negia da, ba, ba bueno, ez direla, ez direla kondizioak, ez, lan egiteko, eta zentzorretan, ba, bueno, horrela e, pixkat hori defendatzeko sortu zan, e, edo sindikalizatu zan, ez zirean langileak, ez. E, aurreka urtean eta, ba, ere bai, ba, e, sindikalizazionen ostean, e, ba, pix, e, borrokan egon ziren, Ubisoftekin, zeren, e, badak izute, ba, pandeimia gareitik onera ba, bueno, e, gondiela e, esfortzu pila tegiten enpresa ondiak e, langileak enpresetara bueltatzeko ez. Zergatik handa, o, ba, bueno, ba, pandemian ba, jende pila batek etxetik e, lan egitera ba, behartu zutela eta ba, jende pila bati hau pila eta gustatu zitzitzaioen ez, zeren alde batetikan handa ba, eguneko edo goizeko ataskoak aurrezten zituzten, Bestetik ere bai, ikusi zan ba, produkzioa gozeela eta bar, eta ba, orokorrean jendea kontena goze goela, ez, e, kondizio hauekin. Baina, e, ba, bueno, txamporaren bestaldea da, ba, enpresak badauzkatuela alokairu batzuk ordaintzeko alde batetikan, eta bestetik bestetikan, ba, enpresariei gustatzen zailea ba, lan, e, langileak ez, hor lanean ikuste eta bar, ez. Zailei gustatzen pentsatzen dute, batxean ba, egoten badira, eh pas e, ba, dute egingo edo ez dakit ez vigila ez, ba, ez badira e, beraiek egoten ba vigilatzeko ba ez dela egiten ez? eta hau badakigu bueno ba aunque zen beraiek berak ikuste dute ba lan ateratzen dala baina ba esan ba, ba, ez dakit e, jefe bat edo ba bar da hobeagoa edo indartsuagoa ez ba, beste bat e, beste bati ba agintzen badio ez hor ordun bazentzo horretan ba, behartu zuten e, bai Ubisofteko langileak ba buil, e, lanea bueltatzeko eta eh urtean ere begi egon zian eh, urte bukaeran izan zan egon zieran borrakatzen Ubisoft Barcelonaan ba, hori eh, eh, ba, bueno, ba, galerazteko edo ez eh, azkenean ba, eh, duela aste bat gutxi gora bera, eh Ubisofteko langileak ba, eh, bere sindiko, sindikatuaren bidez CGT eh, sindi, sindikatua eh Ubisoft Barcelona eh, salatu dute ez dute ba, gauzta, gai gauza guzti hauek ez dituztelako eh errespetatzen, ez? Normalean salaketa hauek izaten dira ba bizat, mekanismo bat eh, lortzeko, ba, enpresak eh, eh enpresak negociatzera, ez? edo negozazio mailara eramatera. Eh ikusiko dugu ber lortzen duten, zeren normalean ba, saiatzen dira, ez? eh hurbilketak egoten dira eh enpresa txurbalean estetsezatzen du eh arbitrajera joaten dira, a enpresak e, ba, e, pixkat negoziatzera irakitzan da da e, eh normalean ez da gertatzen, batez ere ba uizozteen tamainako enpresa batean eta ba, azkenean ba, azken bidea da ba, langileak, ez, langileen sindikatuak barkatu, ba, enpresa e, salatzea Ba, eh, hau ez dela, bera, eh, bueno, enpresa ez dagoelako prest, ba, negoziazio hoietara sartzeko, ez, ez, ez? Edo ez duela naiz negoziazak eta hoietara sartzera. Beraz, ba, bueno, ikusiko haber ba, nola terratzen da, hemen dekan energia guztia, Ubisofteko langilei, ba, beren eh, eskubideak ez, be, edo, beren es, eskubideen Gatik borrokatzeko edo, eh? zehundetzen dut, kostatzen zait gaur, eh, somatzen da, baina dara, dara, dara madala eh, grabatu gabe. Guazzen pasatzen beste berri positiboago batera, eta izango da, ba, eh, Nintendok ba, aurkestu zuela, eh, ba, bueno, bere konsola berria, ez eh, Nintendo Switch B. Ez dakit aurreko saioan komentatu nuen, zeren kristonako eh, filtrazio bategon zan. Eta e, ba, bueno, orkestu dena, bazkenean, e, filtrazionen e, konfirmazioa da edo. E, alde batetikan kanba inbidiaren e, a, em, zera, sok batera mango du, hau da prozesatzaia eta grafika inbidia ere bai fabrikatuko du, e, aurtengoan, e, do, oraingoan ba, indartxoago izango da, potenteago izango da hobekuntzak egoten dira adibidez potentzialdetik aldetikan, baina bai ere bai, e, zera, RAM aldetikan, orain goan, ba, amabihiga karriko ditu eta e, aurrekoak alau ba, jik ekartzen zituen, ez? E, Bestalde ere bai, e, komentatu da, e, zera, joku gehienak, e, ez Nintendo Switcheko joku gehienak e, kompatibliak izango direla, oraindik dikazak igu, ze moduan kompatibli izango dira, Eh, suposatzen da, ez, eh, ba, bueno, tarjeta aldetikan eh, kompatiblea izango dela, eh, hau da, jokoa ba, bueno, tarjetan sartzea eta bar, ba, konsolak albideotiko digula ba, tarjeta sartzea, jokoen tarjeta sartzea, baina gertatu daitek ere bai, bueno, kompatibleak izatea, baina nola baite, eh, ba, Nintendo Store-en edo, ba, erosi behar izatea joko horiek, ez? Horeindikan, eh, hau irakurtzen duan momentuan, gaizkiz banago ez da komentatu, Eta, eh, espero da, berriz asate dut, espero da, ba, ba, bueno, fizikoki zuen eh, switcheko jokuak eh, switch bian eh, sartu alizatea, vale? Eh, bestalde, bestalde eta hau, uste meme batzela zela, ez? Bain, komentatzen zuten, ba, seguraski, eh, ozera, switch biko jokuak ez zirela izango kompatibliak ba, switch batekin. Hau, normala eh, irudit, dait, iruditu daiteke, ba, iruditu dezaker barkatu, ba consola berrik ba bueno potentzia gehiago daukalako eta zureski switch batak ezingo du ezingo ezin duela ba, ba, jokoiek e, e, mugitu edo baina e, ba, bueno, e, badago beste merkatu bat de la indie jokoen merkatuak eta indi joko merkatu horretan badaude joko pilo bat ez dutela behar, ez? Nintendo Switcharen potentzia hori Nintendo Switch bi biaren potentzia hori Eta interesgarri izango litzateke, ez? Joko hauek ere bai kompatible izatea e, Switch batean edo, ez bai, segurazki, ba, ez eh izango e, da. Eta ez, meme bat zela esaten duen zeren, ba, ikusi nun e, irudi bat modifikatua. Nik uste dut modifikatu zela, no nik usten zan txartela, ba, pixka bat, pixka bat ez berdintzen zutela, ez? Nintendo Switch biaren txartela. Batarekiko, ba, ba, nahiko ezberdinazela, ez, bere forman. Eta, ba, bueno, komentatzen zuten ari horretan, re, rediten. Ba, hori plastiko zati, hori hor jarrita, ba, horrela, ba, or, pixka bat, galerazten zutela, ez, jendea, e, ba, Nintendo Switch batean, e, Switch biko jokuak e, mugitzera edo jolaztera, ez. Ikuseko duga, ber, zeren badakigu, ba, ba, urteak pasatzen direla, pasatzen direla, Eta ba, bueno, e, askotan ba ba horrelako konsola jakeatzen direla Switcha eh jakeatu zan bere momentuan. Eta ba bueno, ba ikusiko dugu, ber eh Switch bia jakeatzen den ostean, ba, ba, ba ikusiko dira hor Nintendoren eh maltzurkeriak edo azpijokoak, ez? Bestalde ere bai, ba bueno, joku, jokuak oraindik kan SD tu editu Eh, baina eh, badakigu badakigu ba Mario Kart segurazki ba aterako dala, ez? Ze eh, o sea, eh, salidan. Tirte eh, ba, ikusi da Nintendo Switch Biaren bideoan eh, hor ikusten da ba, telebista batean Mario Kart berria, ez? Beraz, ba, bueno, ba ez da, bueno, joku berria da, badakigu Mario Kart ez dela batere aldatu baduela ez dakit, ez? 10 urtean. baina, ba bueno, ba, zuela, ba Nintendo Switch Bia eh rosinabe osote ba, jokoak izango dituzutela eta ba batezer ba bonbazo bat dela Mario Kart. E, jokoa beti ba, ba, seguro bat dela, ez. Bestalde comentado e, bar da, ba, bueno, e, konsolak e, estilo Berdini izango du, ba dock batean konektatuko da, ba Switch bat bezela, mandoak atera e, mugitu, et, bueno, atera alko dira, ba Switch batean bezela, eta e, ba, bueno, ba, sistema ateratzeko eta bar ez berdina izango dela, ez. E, batean biskatbabo no karril batean sartzen da eta goitik kan bera jartzen diamanduak mandoak, Zen, e, ba, Nintendo Switch-iak hau aldatuko du. Eta nor daitez ba klik batean edo sartuko dira konsola barruan eta bestalde berei ba bueno, ezagutara zi dituzte holako detaldi txiki batzuk, ba adibidez eh E, mandoa independente erabil bat dugu, ba mai gainen jartzen badugu nolabaiteko ba sensore bat ekarreko duela, ez? Arratoi bezala erabiltzeko eta bar, ikusi barko dugu, aber, hori aprobetzatzen duten edo ez? Bainan, e, ba, bueno, hori guztia badakigu, ekarreko duelako solak eta beste detalje bat eta Nintendo Switch batarekin ba, ba, ba bueno, eh garrantzi handia izaten duena eta hau. Dela ez dakigu, eh analogikoak zea analogiko mota e, diren. Hau da, Nintendo Switch batak, bai bere, ba, bueno, e, mai bertxio, bueno, ez dak, sobremesa bertxioa eta baita portatil bertxioa, Nintendo Switch Lite bertxioak. Ba, arazo bat zaukaten, e, mandoekin, Jostik ekin, e, zeren, ba, bueno, gertatzen zen, ba, e, ba, oso denbora gutxean aus, e, austen zirela, ez? E, asten zian, ba, ba, bueno, alde baterantz, e, norabieteko joera desarroiatzen, garatzen, eta eh ba, bueno gertatzen zen, ba, ba, mandorrek ba soluzioa eta beste bat erosi bartzela ez eh drift deitzen diote bai ingelesez eta eh ba bueno interesgarria zan ba honek izatea hal eh effect izena duten ba, ba, bueno, analogiko batzuk ekartzea ba izaten dilan <coughs> analogiko batzuk eh badaukat dila on, magnetikoak direla ez eta zentz horretan ba, eh, ba bueno, denbora askoz gehio utzen dute eta eh magnetikoak direnez ezztaka nolaiteko ba ba superficie bat, ez? Etalka egiten duena edo rozatzen duena beste baten eh aurka eta sentzu horetan askoz gehiora utzen dute, ba, ba, baina pillo pillo bat, ez? Eh portatil askotan ikusi dugu, eh ordenagailu portatil horietan ba Asus ro edo Em, Lenovo Legion, ba bueno, ordenagaio bidekonsola hoietan ikusi izan ditugu, beraz, ba bueno, badaude ja merkatuan eta ez dira ez dira mm, garestiak edo askoz garestiagoak. Beraz, ba bueno, oso interesgarri izango litzateke, ba, e, horrelako ba, ba, analogiko batzuk ekartzea, ez? Bestalde, eh badakigu ere bai ba konsolak sea mm, resoluzio gehi izango duela, eh oraingoan, oraingoan eh Full HD resoluzioan 1000 larogeiko resoluzio horretan izango dugu konsola eta honen, hau, oso, ba, bueno e, itxan ondako ba, berri oso pozitiboat da ikuse barko dugu, ere bai e, inbidearen sokorrek edo prozesa atzai eta grafika horrek ea <laughs> mugitzen duen e, resoluzio horretara jokuak zeren badakigu zer gertatu da ba, ninden, <coughs> Nintendo Switch batarekin, eh? Eta bueno, eta hau guzti hau atzean utzita, ne behu zute, ez dizuet txapageiago sartuko, ja, ugeita mar, uh, mar minutu dara matzat, barkatu. <laughs> e, joango ara, ba, azteko jokuarekin, esanbestela, hau da, Battlefield 2.000 perrogeitabi. 2000 brogitabi e, Joku hau neretzako ba, bueno, ez da, ez dut esango ba berezia dela batere e, ez neukan interesa batere joko honetan, komentatik nuen zuen e, saio batean e, ba bueno, lankide batek esan zidala ez, e, ba ikizu joku supermerke dagoela e, ez dakit lau eurotan edo gutxi gora bera zegoen eta, ba bueno, esan zidan, ba, jolazten honetan eta, bueno, nahiko gustatu zait ez da ikaragarria, baina, bueno, osondo dago ez batez ere, ba, jendarekin jolazteko da hor Eta badakizute, ba bani ez naiz dela oso stalea, eh, jendeare gendeare gendearekin jolastearen o, ba hori, ez naiz dela oso stalea. Ezai ez, ez da lasko gustatzen, ez naiz batere kompetitiboa. Eta zents horretan ba normalean eh, gaizki pasatzen dut, ez? Eh batez ere horlako ba, ba jokutan non eh, badaude ba ba igotzeko mailak eta armako hobetzeko eta barrez, Eta zents horretan botatzen dit. Egia da, da, duela urte pilo bat jolaztu, eta guapia da ostatu zetzea, ordu pilo bat sartu nituela Battlefield batera. Eta zentzu horretan, ba, ba, bueno, ba, dauk nolaiteko aprezia zioa diot e, frankizio honi. Eta bada ere bai egia, e, duela ba, ba, urte gutxia gora indikan, ba, berre momentuan egon nintzen jolazten e, Battlefield e, irura, edo laura, ez dakitzein zen. E, bazan garai hori non horain, e, ba, bono, kalot dutik bere momentuan aterazun Modern Warfare eta joku guztiak izan barziren, horlako lako joku agar, e, guztiak izan barziren, ma ba, pelikula bat bezela eta historia bat kontatu bat ziguten eta den gauza e, guztietan ikara eta barro sospektakulara, Eta, ba, bere momentuan oso ondo pasatu nuen, ba, horlako jokoak ustatuz daizkit, ez? Pelikula bat bezala, ba, historia bat izatea, eta, bueno, ez, e, pixkatez kusa bat izatea, ba, historia ba, on bat, edo, bueno, historia entreteni garri bat gutxien, ez, ez, e, bizitzeko. Eta zentzorretan, ba, e, ba bueno, lagunak horre, e, zera, esan zean, ba, estimen, gaizkiz banago, estimen, dago jokoa, eta, nahi oso probatu, eta, bueno, hor e, sartu nintzen, e, probatzea. E, claro, nere iritzi esango da pertsona batena, ba, joko, jokum, horrelako oh, joku batera normalen ez dela jolasten, ez? E, komentatu nore bai, nola bere momentuan e, Battlefield bat, ka eskizpa nago, e, oparritu zidea dela, edo, ez erosin nula, erosin nula, eskaintza bat zegoen, ere, ere bai supermerke e, Amazonen kode e, bat. Eta, e, ez dakitzen, Battlefield, bai usta, Battlefield bat zela, ez? Lehen mundu gerran oinaritzen den Battlefielda. Eta holastano honetan ta, ta ez hitzean asko gustatu, ez? Batez ere ba e, historia modua oso oso oso motza zen, e, oso txikia zentzo eta dena bideratuta zegoen ez, e, ba, multijokalarien ba eta ba esanduan bezala ba ni normalen multijokalarianen eh jo bueno e, jolas, e, ge, edo, ba ez naiz, ez, ez nice ba, eh bestero modari. Eta zentzo ba bueno eh banekien zertara joaten entzan Battlefield 2002-an hau, epa, erosi nuenean, ez? Eta gainera, areta gaiago, ba, e, estimen sartzen basaetet eta ikusten baditu jokoak dituen kritikak. Laro, hau, e, in, uste dut interesgarria dela e, ba, kontestu pixka bat eskaintzea, ez? E, Zergatik, zeren zer Battlefield eh 2042 hau atertzen da eh 2021ean, batean vale? 2021ean Battlefield pizkat zueen, eh ba bueno, Iobian, ez? Eh Call e, beti ba, gehiago saltzen zuen eta zents horretan e, ba, bueno, beti Battlefielden eh itzalean, ez? Bestalde bestalde Battlefielden e, bat barkatu. Eh Call izan duen Kristonako, ba, Criterionako e, diru sarrera kopurik ikaragarri bat izan da, ba, e, kalaut dutiren e, battle royale modu hori ateratzeaz. E, battle royale hazen aziera, baina gero ikusi dugu, ba, ba, bueno, modu, berdina, modu ez berdinak sartu dituztela, eta pixkat, ba, ba, ba, ba, bueno, edatu dutela joku hau, punto bateraino, non joku horretan gertatzen dien gauzak, ba, e, saganez kanonak dira. E, beraz, ba, bueno, ikus, bez, aurreko jokuetan ikusi genituen historiak eta hoiek, ba, bez, Ez da ki zer dien, ez unibertsio paraleloak edo. Em, klaro, zentzurretan, ba, ateratzen bauzun lehenengo joku bat, ba, ez dela zure arerioaren arekiko hobeagoa eta bestetik ere bai, e, e, ez bada doainekoa, ba, e, ba, bueno, ba, handikak bat, batekin ateratzen zera, ez? Eta hasieran asieran, ba, battlefield 2008, handikap horrekin ateratzen zeren, jokua gaizki banago, iruro, gehi, irure eta ateratzen zan, Eta nahiko nahiko limitatua zegoen hasiera batean, ez. Saiatu ziren inovazio gutxi batzuk sartzea, pixkat, ba bueno, esperientzia mantentzea, baina ba, nola daiteko, ba ba bono, gauza txiki, mm, detalle txo txiki berri batzuk sartzea eta batez ere ba nola daitez ambientatzea, ba, ba, etorkizun e, gertu batean, ez? Kasu honetan 2022 garren urtean. Em, Horretar gau, ba, bueno, modifikatu zuten klase ba, sistema bat, horlako jokuetan askotan badogola, ba klase ba, ba, sistema bat, non ba bueno, depende se se soldadu mota izan edo zoom, ba ez da edo antitanquea edo noaiteko ba ba ez da kit franco tiradora edo, horlako ba, klase sistema bat egotenda eta Battlefieldekin zuena, ba kendu zuen, sartu zuen norbaiteko eh habilidade sistema bat, baina orrokorrean, orro eh, ba uno, ez zuen, sartan Sartu zuten sistema hori non. Eh, zure papera partida horretan ba, indartzen zuten, baina ez ziren eh, sistema hori zen beharrezkoa, zeren, ba bueno, eh, nahi zeta, ba ez ba, dakit, ez, eh, antitankeen eh, eh, habilidade batzuk izatea, zuk nahi bazenun. Eh, bazenun, hartu zena, hartu zenezake, ba, bat zenun. Eh, e bat hartu zen ezakien, ba frankotiradore bat, barkatu frankotiradore arma bat, Eta horrekin jolastu eta zen bat gertatzen, ez? E, Ordun ba, hori modifikatu zuten, mapak haunditu e, zituzten eta pixka ba, salmenta eslogana edo zen baxokoa eh gaizkizpano, hundagoita e, sortzi bersuze hundagoita sortziko partidak e, sortzea eta barrez. Eta zentzu horretan, ba, bueno, e, saietu ziren, e, kaloftut ire, kalof irekiko, ba, ez bere izten pixka bat, ez? eta ba bueno lortu zuten zeren ba bueno e, jendeak somatu zituzten e, jemaet, somatu zituen detalhet horiek Battlefielden beti egon dena ba ba bueno e, kotxeak eta gazkinak eta o tankiak erabiltzea hor zegoen orandikan eh baña egia da ba piskat gelditzen zela ez eh jode Battle eh e, prezio berdinean eskaintzen dieazu bat elfil, ozera, ekalof dutiren e, antzeko joku bat ez ezain-zaindua, ezain, zain dua, ezain e, e, ez dakit ez? E, e, lehundua, ez dakit ez, esperientzia pixka bat, pixka bat okerragoa. Horri gainera, ba e, batu behar zitzatizkion, ba, asierain izan zituen e, faloak, asierain e, bai, bai oso eduki gutxi aurkezten zuen jokoa eta hori bai kontestua berduz, zeren, e, badak zute, hor lako, ba, Fortnite, eta kaluduti Warzone, eta horrelako lako jokuetan, ba, hilabetero goten direla, edo bilabetero gutxienez goten direla, ba, edukira berria sartzen, kolaborazio, kolaborazio berriak sartzen, eta bar, e, e, jendeak, bueno, jendeak horretara ohitu da, eta jendeak hori eskatzen du, eta zuk aurke, aurkestu zuen joku bat ba, hori ez duela ematen, ba, piskat, zure, zure irudia ez e, konbetentzerekiko, ba, piskat, E, bueno, e, okerra goa ikusten da edo ez. Eta orduan, ba, bueno, asienatea zen, esan bezala, horlako ba, elementu berrikuntza gutxi batzuekin, baina negia da, ba, bueno, jokoan nahiko edukira gutxi zuela, modu gutxi zituzten, e, badaki guera bai historikoki ba, beste kalautetibaino gutxi gozaldu duen frankizia bat izan dela, eta beraz, ba, bueno, influenzerak eta horrelakoak ba, e, ez daudeain beste, eh eta bueno, ba, gainea jokoak jere bai. <coughs> eh falloak zituzten. E, zien ba kristonako falloak, baina e, ba, hor bueno, zeuden, zeuden eta beti bezala ba kompetentziak ez ditu, ez? Ordu, e, ordu ba, bueno, ba, bere momentuan oso kritika e, ez dut, txarrak ez ditu izango, ez? Baina bueno, bizkat eh e, era guztietako kritikak izan zituen joko honek. E, e, eta ba, bueno, behartu, behartu zuen daiz dela jokoaren e, garatzailea e, pixkat ba jokoa betzera eta jokoa konpontzera eta bar, ez. Fast, fast forward egiten dugu ba 4 urteraino, ba bueno, go, eta oraintxe bertan jokoa ba, oso oso merke ateratzen da. Estimada adibez eh 899an dago, eh gaizki izan ean ere bai prezio berdinaan, baina hau askotan ba, eskaintzetan jartzen dute Tabar eta zentzu horretan ba, bon, oso merke lortu daiteke joku bata. Da. Em claro. Aurten sartzen zarenean zein ze ezexperientzia daukazu, ez? Zeren ba, bon, urteak pasatu dira, eh badakigu eh ba bon, erai kompetentze, aurrera egin duela eta zentso horretan eh hobekuntzak ba, bon, ba, egon direla Tabar, ez? Eh, ba bueno, contesto aurten ez berdin da zen azken kalos dutiek ba, kritika txarrak ke za dituzte. Estira ez txarrak berez, baina egia da, ba bueno, e, urtero ba gutxiago interesatzen duela, ez? Eh, kalos di Piskat gelditu dere bai osa franquizia ez serio batean baten e, ba bueno, eh irudiarekin badakigu ume o txiki, bueno, me chiki edo gazte nera bepillo bat esartzen dela kalodutira jolazteko. Eta gainera, egia da ere bai, <coughs> urtero e, ba, bueno, garestiago izaten dela kalodutia. Eta gainera, hor dago ere bai, e, pixkat, hori e, ba, kalodutu iguarzon, merkea izan harren, ba, daukala ba, mikro ordeinketak, eta horrelako hau bat, eta orokorrean, orokorrean ba, jendea pixkat, nekatu da, ez? E, kalodutiren e, formulaz. Eta, klaro, bat batean izaten dugu, ba, Joku ba bueno, Warzone bezalako joku baten alternativa ez hain beste mikroordenketarekin eta eh piskat ba bueno, interfaz aldetikan lasaiogetor, ba bakogu, ba adibiez, Battlefield 2022an 5 eurotan eske e, lortu daitekena. Eta ba ba urte terdi pasata, ba daiz e, garatzaileak ba konpondu duena, ez? E, Jokoak momentu honetan eskentzen dituzkigu, ba, bueno, e, gaizkizpanago dira bost zei modu ezberdin, e, nagusienak ez daten dira ba, bueno, konkista moduak, e, bi, bi variante ditu, bai, e, ba, bueno, azten garela mapa batean, non ez dago ez zer konkistatuta, edo azten gara mapa batean, eta saietu bergara ba, e, bueno, erdi, erdia eta erdia guzikutxi gora bera banatuta, eta saietu bergara gure arerioen mapa konkistatzen, Badaukare bai horlako eh san goidezak e ere bai modu bat e, nahiko naiko interesgarria neri zait asko gustatu egia da ba, oso eh oso charnez dela horlako jokutara, <coughs> jolasten izenen eta e, ba, bueno, e, oso azkar hilten diate ez ditut nerea rioak bater ikusten eta beraz ba bueno neri zait asko gustatu ez e, probatu ditut gutxi gora guztiak Eta bet, gelditzen ez, konkista moduan, zeren iruditzen zait, ba, seguraski, eh, entreteni garriana. E, modu horretan, modu honetan, gertatu zait, gert, bueno, beti gertatzen zaitan, ez? ez zaitala jendera ekin jolaztea eh, gustatzen jo, eh, jo, eh, jo, eh, jo, eta zaitu dintzen, ea, ba, botekin jolasteko aukera bat zegoen. Eta badago, baina negia da, na, ba, botekin jolastea bat sentitzen dela, ez? E, jainko bat ezen goleitz bezala, zeren oso zaila da, bueno, jende pilloa deltsen zuen suma mapa mapaiko rica. horretan, errezagoa da eta sieran, ba jokuan sartzeko ba, alternativa ba, bueno, alternativa bat izan daiteke. E, behin 3 4 ordu dela amaitzuzla joku barruan, ba eh, ba bueno, ja ez du balio. Ordun sartzen zea, ba, e, jendearekin partida batean. Eta hau claro, puntu negatiboa da adibidez ba ein beste eh, jokalari egotea partida berdinan. zeren hau gauza batzuentarako ba inka, ikaragarri izan daiteke baina nereztzako da kaos bat Neretzako da kaos bat eh, kostatzen zaizkit barerioak eh, lagunekiko da diferentziatzea kostatzen zait eh jolastea zeren juatena ez alde batetik bestera eta ba, batean hegazkin batek hiltzen nau eh nerekin jolasten ez zegoen ia tipo bat, ez? Hiltzen hau batetik bat, super urrunetik, kero ez dakit frantz, kot iratzaile bat, kero batean bomba bat ez tan egiten du eta hiltzen dit, nere oso-oso kautika izan da, ez? Ere bai, piskat puntu negatiboekin jarraituta, ba, gertatu zait, asireneko naz Nasga, e, nasia iruditu zaidala, bat ez ere ba, pertsonea konfiguratzeko atalean, zergatik. Zeren jokuak ematen digu e, nola komentatu izudean, hazieran ba, e, ba, nahi zutela klase sistema horik endu, eta pixka bat jokalarei itza, e, partida jo, jolasten zuen partida horretan, e, ba, pixkat, berel tokia, ez, e, bilatzea eta jakitea ber zertan hobeagoa e, e, sentitzen zen momentu horretan, ez? etakendu zuten klase sistema hori, sartu zuten nolaeko espezializazio sistema bat, eta hori gaur egun ez dago berriro boltatu zian e, klase sistema horretara. Eta klase sistema hori horretan, ba, pertsonaia aldatzean niri e, super superzaia hori badakit nola egiten dan, baina egia da, e, ba, bueno, bera momentuan e, ez nekielan nola egiten zen, eta beti jolasten duen Amerikarrekin, eta niri ez Amerikarrak gustatzen, eta beraz, bera, bueno, nola beti, azarretzen nintzen jokuarekin ez. Baina ere bai, ba, bueno, jokoak badauzka, eh, gauza oso onak, adibidez, adibidez, ni jolastu nintzen esan duan bezala eh, Battlefield batera, eta iruditzen ze Battlefield 2020 eh, orlako siuterretara sarrera puntu askoz xamurragoa duela ez? Eh, egia da oso hasia dela jende askorekin jolastu duzunen, baina egia da ere bai, ba, eh, ba, bueno, ez duela asko eskatzen jokalarien gatik, ez? Eh, jarri berzora disfrutatu barduzu, eta nahi duzunen, Ateatzen zea, ez dizu jokoak esaten, ez, hau, konpetitiboa da, alkontuz, ateretzen bazara, puntu negatiboak e, jarriko dizkizugu. E, jokoak ez dizu zentzorretan, ez, molestatzen. Eta jokoak, eskerra, eskergarriagoa, ez dakita hui, eksistintzen den. Baina, horrela, e, iruditzen zain, e, jokalari berrientzako. Bestetik ere bai, grafikoki, bai, iruditzen zain, ikaragarria, ez, segia da, ba, duela urte eta pikoko joko bat Eta, ba, bueno, ba, ja ez dela inbeste mm, aurreratzen grafiko aldetikaan, bainan, e, esa bezala, ba, grafikoki, ba, es, espektakulerra iruditu zait, jokoak, baduzka momentu batzuetan, ebai, <coughs> e, evento batzuk, daitu ezak egu, ba, baten, e, ezak itez, e, basamortu mapa baten gaudela, eta... E, Aire, torme, aire ekaitz bat, edo, bueno, e, are, are ekaitz bat etortzen zaigu gainean, eta mapaten egun gogara, ba, bi iru minuto ia-ia ikusi ia gabe, e, sartu bergarela ez non baiten hiltzeko ez, eta bar, hor e, lako eventu txikiak baitu mapan, eta beraz, ba, ba, esan bezala grafikoki oso oso espektakularra da ez, e, asko disfrutatzeera, e, o, edo asko disfrutatu daitekez. Beste bai, ba bueno, ez nik ez da eh, armekiko eta bar ez dakit informaziorik. Hau da, eh nik ez da, nik badauzkat ba, badakit, ez kunter nola ditzen ziren Counter Strikeen, eh arma nola ditzen san eta bestia, baina eh, nik ez dakit zein den hobeagoa edo okerragoa. Badakit bazaudela beste joko batzuk, ba, eh, exigitzen zutela, nola bait, bueno, eh, areta gehia jolastuta, ba zure pertsonaia maia batzuk egotzen zan, arma ere bai hobetu bartzen nuen, aukaz kizpanago kalauz di warzonek egiten du. Eta Ordun arma hobetu bartuzu, eta ez bat, bat ezera sartzen bat zea, segura eski ba, desabantaia nabarmen batean egongo zea jokalari e, ba, asko jolastu duten jokalarekiko. Eta zentzorretan, ba, iruditu zait, e, orokorrean armak nahi ondo daudela ez ez berritu bardien, ez dakit berriak so, e, lortu bardia, nik eonez jolazten e, onyarezko armekin, eta ez daukat e, ez dut izan arazorik. E, jendea hildut, jendeak hil nao, e, ez dakit, horrekin zentzurretan ez dut arazorik izan, ez? Nolabit, nire esperientzia orokorren horrean izan da, ba, e, mm, joku premium baten esperintzia. Zergatik esatu dut premiuma, zer niretzako oso joku ez-premiuna ez edo, e, edo ez, joku ez-premiun baten karakteristik, e, karakteristik, karakterist, ezogarri bat, barkatu, e, izan daiteke, ba, hor lakon, ba, e, banner pilo bat eta popa bat pilo bat ateratzea ez, e, jakin ezazula erosidea zakezula arma hau, eta dago eskaintza hau, eta gainera izango dituzu, Patelfield e, point pilo bat hau e, egiteko eta beste egiteko ez, zentzorretan jokoa ez dain estridentea ez, e, ez dit zentzorretan molestatu eta hori e, iruditu zait oso-oso positiboa ez hori e, horrean ziren ja uste dut ez da gola hainbeste duki komentatzeko eta e, berrogeita 6 minutu dara batz e, Orokorrean jokoa gustatu zait, baina, claro, esaten nuena kontestua garrantzitsua da. E, Guztatu zait zeren neretzako e, warzon ez da, alterna, da alternatiba bat. Guztatu zait zeren jokoa e, lau eurotan erosi izan dut. Eta zentzu horretan ez nuke jokoen engatik e, amar euro ere ordainduko zere. Ez dut konsideratzen amar euro gareztia, eh? ez, ez, e, ez zentzu horretan hartu. Baina nagia da, ba, gaur egun beste esperi doañeko esperientzia batzuk ditugula eta zents horretan eh ba bueno, joku premiumak nahiz eta bi edo 70 oh, € balio, ba izan barute, no, ez da bat, ez e, ba, bueno, jokalariak e, joku horretara sartzeko eta zents horretan iruditzen zait, Ba, kalo eh sea pao Battlefield, vi e, honek ez daukala hori, ez. Badauzka alde positibo komentatzen comentatzen dudana, comentatutu ditu anak, baina egia da, ba ba bueno, gelditzen da, ez, ba, beste kalo duti bat, edo beste Battlefield bat. E, ez da asko diferentziatzen, ez, Bata bestarekiko. E, bueno, Saga barruan edo Battlefield barruan, ba bai izan daiteke ba Battlefield futurista baina e, zenzoretan baggun bueno, ez da kristonako diferentzia ez eta horregaati bat komentatzen dut ba, claro bost eurotan edo gutxiagotan ba, oso ondo dagoen joko bat dela oso disfrutagarria, eta ez noiteko esperientzia premium bat e, ba, ekartzen diguna. baina bestetik ere bai ba, claro bere are dio na edo nabarmenena bakatu. E, doainekoa da dela guar zo, nes? Bere akatxe guztiekin baina doainekoa da, ez? Eta zentzu horretan, ba, iruditzen zait, borlako jokuak e, zerbaitetan destacatu bar eta nire kaso nizan da, prezioa, zeren prezioagatik gatik ez, balitz, ba, ez nuen joku ageroziko. Ehm... Gaur egun, sartzen basa estimeko den dan, ikusiko duzute, ba, kritika korokorrean jartzen du bariadaz. Eh? Zau da, zantzak e, egu, jende askori gustatu zaio, jende askori etzai gustatu. Iru, e, sartzen basa barruan ikusiko duzute, ba, kritikak peseat izan dira, ba, zergatik jarri dituztein notatxarrak, zeren oro korrean, e, ba, bono, jartzen, orlako, jende asko ez du jartzen zergatikean, jende asko ez du jartzen e, edo, txorradak ez, jartze ditu, ba, e, nik arma honekin tirokatzen bost aldiz eta ez du tipo bat hil. E, esan, esan nahi duan honekin, ba, pixkat, augustia ez atzera botatza, ikusten merke, boste merke, batez ere bost euro baino gutxiagotan, ba, izan detek oso esperientzia, e, balia, e, baliogarria. E, joku honek, Uste dut irabazten duela lagunekin jolazte mazarete. Eh, Hauetako jokoak niretzako gaur egun ez daukatezen zua, bakarka jolazte mazuzute beste interneteko lagunekin edo ez. Bueno, o sea, lagunekin ezagunak ez da temadea, babai, e, bai interneten, bai e, zuen herrian ez. Baina bestela, e, ba bueno, gertatuko da beti bezela ez. Baina jendeak, ez, jendeak ez duela bere, bueno, bere irera joaten dala, jendeak... Ez, e, ez, duel, ez dituela misioak egiten, jendea molestatzea saltzen dana, eta zentuz erretan, baun, ez dut bat ere gomendatzen, hau disclaimer ez dela, joku hau bakarrik jolastea. Ni, bak, ni bakarrik, bakarrik jolastu dut, eh? baina nik ez dut gomendatzen. Eta hau esan da, hau esan da, musika pixiatiko igoko dugu, eta joan goara saioen amaiererekin. Eta huizan da asaio netarako prestatua noen guztia, e, komentatzea asaioa mailean, e, ez dudaraz komentatu, ni brutal nauzue bertzen nolatik, vale? E, e, Saietukun ez haber e, bihiru aztetan komentatzea haber zehozer gutxien, ez ez? E, Cyberpunk, e, Liberty Phantom, eta hor, e, punto de miran daukat, eta segurazki aste honetan erosiko dut, da, balatro jokoa, ez? Jende pilo batek oso oso ondo jarri du eta esatu dute oso, ba, bueno, oso ingantxagarria dela. Eta batez ere, ba, esatu dute telefonorako, ba, ikaragarria dela, ez? Eta sentzu horretan, ba, bilatzen ari naiz e, jokuren batez eh engantsatzen hauena, telefonoa, telefono anholastera. Azkena izan zan Pokemon eta zidan asko engantsatu, baina bazaukan zaukan ba, ba, bueno, tonto tontoa gea eta Ba, sobre irekitze zent, eh, kontu hori ez, ba, horreta, ba, horretara bai engatxatu da negoen. Baina, bueno, jakin ezazuela hori saietokun ez ekartzen. Eta, esan dudana, balatro ezdo edo edo gertatu daiteke aiteke ba, horrekamaran, ba, beste gauza batzuk eh, gotea, zeren, badozkat, hau, eh, ez dakit komentatu duan behin baino gerriro, baina... Eh, Ba joku iru lau, bos joku hor iztalatuta al diberen ordena gaiuan eta noiz benka joaten ez jolaztenaz. Eta goratzen dut, beno momentuan komentatu nizuela, ekarri nahi nuela ez analisi bat, bueno, analizi bat, komentario bat. E, beran, fre, beran breakfast jokua, orlako gestio joku bate buruz, hor daukat orain rekamaran orain dikaren Europa Universaliz, <laughs> ez nahi zela hausartu orain ba, bueno, joku geio daude, eta saietukonez, bai, agian hasta que edo el zer ekartzen dudan. Beintzat ba, oporretara jo baino leno ziren eh batean edo ba, ez, ilabete erdian ba, uberretan egon egonez. Eta bueno, ba beti bezela, eskerrikas, eskerrikasko entzutegatik sentitzen dut nire ahotsatan nire eztulak, baina badakizute, ba ba bueno, catarroak eta otsaieko hotzak. Ba, Eta hau esan da, eskerrik asko entzute eta gu datorren zaioan entzute gara. Aio!